Ne bucurăm foarte mult și dăm slavă Lui Dumnezeu că ne aflăm în adunarea Lui Dumnezeu. Când spun cuvântul ăsta, ne aflăm în adunarea Lui Dumnezeu, nu spunem o minciună, ci un adevăr. Suflete mântuite, suflete răscumpărate, suflete percepuite cu Duhul Sfânt pentru ziua învierei. Mă bucur. Că suntem un mănânc de suflete pe care Dumnezeu ne-a chemat să-L cunoaștem și să ne bucurăm de El. Cuvântul Lui pentru fiecare din noi e tot ce trebuie. Dacă în ceva am suferit, am o rană, Cuvântul Lui pentru mine este ceva ce îmi vindecă rana. Dacă în sufletul meu am avut timp, o vreme, trăit în loc pustiu, unde n-am putut să văd nimic ce mi putea fi de folos, atunci El, cuvântul, îmi este dat de El ca să învăț să știu că dacă Îl am pe El, pustiul nu mai e pustiu și ajung să mă bucur de El în mijlocul pustiului. Domnul are un cuvânt aici la ce am spus despre Israel că își mărturisește iubirea după ce l-a scos din Egipt. Dice, îmi aduc aminte, spune Domnul, de dragostea, de iubirea ta cum în pustiu. Mă urmai plin de acea bucurie, de acea har și Domnul, le amintește evreilor cum au ieșit din Egipt, bucuroși, fericiți, au trecut marea și Domnului i-a mers la inimă bucuria poporului când i-a văzut că se bucură de izbăvirea pe care el le-a dat-o. Întrebare, când noi în adunare mărturisim bucuria pe care o avem în urma jertții lui Isus, ne întrebăm, se bucură Domnul? Cum să nu se bucuri Domnul? Pe tocmai pentru asta s-a adus ca cea că și ne vadă izbăviți. Știți, haide să auzim un cuvânt tot din Evanghelie. Într-o zi au venit de proști înaintea Domnului și au cerut să fie vindecați. Și i-a vindecat. duceți-vă și arătați-vă preoților. Iar potrivit cu legea, potrivit cu ce gândeau ei potrivit ce spunea legea, că numai după și un lepros era vindecat, trebuia ca preotul să-l declare vindecat. Așa era arătat în lege. Și au plecat. Pe drum, mergând, s-au văzut vindecase. Dacă s-au văzut vindecase, nouă din ei nu s-au mai întors la Mântuitorul. Unul din ei, care era de alt neam, nici de cum evreu, nu s ca de Cade la picioare Domnului și îi mulțumește. Și Iisus spune, oare nu mai străinul acesta? Ceilalți nu au unde sunt. Nu știu, vă rog să mă credeți. Când citesc scriptura și văd aceste lucruri la une, fără suflet, domnule, fără inimă, fără minte, domnule, să te bucuri de așa un bine și te duci fără să-ți aduce aminte de bine făcătorul tău. Apostolul Pavel vorbește în Episodul Roman după ce ne arată mântuirea, ea e așa de frumos arătată de el, la o încheie cu Și fiți recunoscători. Recunoscători lui Dumnezeu, Domnule. Vei ști noi ce înseamnă recunoștința. Dovedești, domnule, că ai pricepere. Aia face în viață cu un om care merită tot respectul și tu nu dai niciun respect față de el. Mulți dintre noi așteptăm să fie ubiți. Întrebarea, ai învățat tu să iubești? Că cei mai mulți se poartă cu noi potrivit cu ce suntem noi. De aceea să învățăm, pentru că dacă, dacă sunt urit, dacă nu sunt înțeles, dacă am de suferit, nu pentru că eu n-aș fi ce spune Scriptura, ci pentru că cel care nu mă înțelege sau cel care mă urește, Motivul, l-am spus și mai înainte, e Hristos și dacă e Hristos motivul pentru care cineva îmi face zile frite în adunare, la locul de muncă sau în lumea asta unei trei cu toții și dacă Hristos este cauza, eu sunt fericit, dar nu sunt nici disprețuit, nu sunt nici urât pentru că socotesc că sunt Iisus și totuși nu. Haideți să învățăm frumos! Domnul Iisus a fost iubit, când era pe pământ ca om. Așa de mult a fost iubit, dar nu de toată lumea. Nu de toată lumea. Pe cât l-au iubit unea de mult, pe atât de mult alții l-au și urât. Și asta se întâmplă și cu noi. Dacă știi că în felul cum tu te-ai purtat, vine o zi, este scris într-un pisan, când dreptatea ta va străluși ca soarele la amiază. Cu inima curată, te-ai purtat, ai vrut binele, le-ai dorit din tot sufletul adevăratul bine și n-ai fost înțeles. Vine o zi când tot binele pe care le-ai le dorit și ei nu te-au înțeles, va străluci și atunci se pune întrebarea cum va fi cu tine. De aceea, judecata va începe de la casa lui Dumnezeu, va începe pentru că mulți din cei ce sunt ai Domnului nu sunt înțeleși. Dar, răbdă, suferește dur, dar vine o zi când toate lucrurile voi ieși la iveală. Întrebare, mă portă un casa lui Dumnezeu în așa fel încât mâine, când va avea loc judecata, să pot să stau liniștit în fața judecătorului? De ce? Dacă inima mi-a fost curată, am dorit din toată inima binele oricărui suflet, vrăjmașii care ne a făcut atâta rău, securitatea, schinjuitorii, turnătorii, că nu se poate vorbi și s-a în temele comuniste. I-am iubit, n-am știut ce înseamnă, nici măcar un gând de răzbunare nici măcar un gând măcar, nici vorbă de așa ceva. Ce vor face cine în ziua judecății? când Domnul îi va arata inima cu care noi i-am iubit, ne-am rugat pentru ei, ne-am vrut tot binele și ne-au privit ca pe niște nu știu tine. Dar nu numai ei, ne au fost și din frații noștri. Câte minciuni s-au spus la adresa noastră ca să ne descrediteze în fața lucrării lui Dumnezeu, ca să nu mai fim primiți nici într-o adunare. Și îi se dau drept credincioși. Și Domnul îi va arăta inima și sufletul care a fost pentru lucrare, cu câtă durere am primit noi încercare venită peste lucrare cu învățăturile străine de Evanghelie. Și Domnul îi va arata, uite ce s-a întâmplat, și voi ați privit, care tăciți, care tăciți, oare când voi vi s-a vestit Evanghelia, n-ați și voi la fel ca aceștia care au rămas statornici în credință? Și atunci, li se va umple obrazul de rușine, că este scris acest lucru. Și unii vor învia pentru slavă, iar alții pentru cară și rușine veșnică. Este scris lucrul aceea iubiții mei, frati și surori, vă rog din toată inima, în numele Domnului Iisus, haideți să trecem la o viață de dragoste și de prețuire Domnului, pentru că numai asta ne va face vrednici să fim ai Domnului și să avem bucuria să fim între cei care L-au slujit toată viața și sunt la El, pentru că dorim să ajungem în Rai, dacă să ajungem în Rai cu o inimă rea, și cu un oci nu poți să ajungi, Domnule, ai cum să ajungi acolo. N-ai cum să ajungi. Când citesc despre un care nu și-a plecat nici măcar un deget în fața lui Haman, Domnule, mie mi se unge inima, Domnule, vă rog să mă credeți. Când îl citesc pe acesta, așa zice, fratele meu, Domnule. De ce? Pentru că mă potrivesc de minune cu el în disprețul pe care îl am în suflet, Față de vașmașii lui Dumnezeu. Și, în tare, nici vorbă de vreun compromis, nici vorbă de un semn de plecăciune în fața acestui demon. Știți, fraților, asta înseamnă când citesc Scriptura și văd că Biblia e nu numai a care au scris-o, ea este și a noastră, Domnului. Căci același Duh care a lucrat prin acești oameni, care au lăsat scris cu cuvintele lui Dumnezeu. Același Duh este și în noi, care ne descoperă tot ce acești oameni, prin Duhul lui Hristos, li s-a vorbit și au cunoscut și Dumnezeu și ce a făcut pentru noi. Asta înseamnă credința. Când Isus a spus că trupul meu este cu adevărat o hrană, cu adevărat o hrană, Domnule, pentru mine trupul lui Hristos nu înseamnă ce visează un flămând, noaptea că mănâncă, dar când se trezește, el o treze tot flămând. A visat că mănâncă, dar n-a mâncat nimic. Pentru mine, cuvântul este limpede ce a spus Isus. Pâinea care o dă Tatăl din cer este de așa fel ca cineva să mănânce și să nu moară. Și pentru mine, cuvântul este pâinea din Dumnezeu. Când acest lucru îl mărturisesc, nu vă pot spune bucuria pe care o trăiesc în suflet atunci când stau cu el și când stau și mă uit în Sfintele Scripturi, care pentru mine este oglinda, cum spune Pavel în Corinteni, în care mă văd, dar văd și pe el. Și Duhul Sfânt, care este în noi, ne schimbă, cum este scris, în același chip al Lui, și cum se face aceasta? Prin Duhul Domnului. Îi mulțumim Domnului care a fost și astăzi cu noi și rugăm pe Domnul care este în mijlocul nostru să facă această adunare vrednică de acel har de care Apostolul spune. De aceea, puneți vă toată nedejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului nostru Isus Hristos. Și dorim Niciun suflet din această adunare, când va veni ziua fericită și binecuvântată a răpirii, să nu se vadă rămas jos. Să nu se vadă nimeni. Așa cum și să a dorit când faraonul a zis, păi să mai rămână. Știți cum este scris acolo? Și Moise a spus, nici o unghie acest gând l-a pus Dumnezeu în inima noastră, care ne-a pus să lucrăm în adunarea lui Dumnezeu, pe inimă avem dorința aceasta, nici o unghe din ce este răscumpărat de Dumnezeu să nu rămână aici. Și dacă cu acest gând am lucrat și lucrez, mâine, când va fi, când El va începe judecata cu casa Lui, în ziua aceea, voi fi curat de sângelul Ordui. Pentru că din toată inima m-am rugat, mă rog și nu m-am cursat în nimic cu dorința pe care Dumnezeu mi a pus-o în suflet, ca nici unul din cei chemați de El să nu rămână afară. Al Lui să fie slava aici și în toate veșul cel. Amin.